303. Călugării Isihaști. Sfântul Grigore Palama. Am amintit deja de îndumnezeire, teosis de și de mari teologi. Nota 34. Ideea întemeată pe cuvintele însă ale lui Hristos. Citez. Și slava pe care tu mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum noi una suntem. Eu întru ei și tu întru mine, ca ei să fie desăvârșiți întru unime. Închei citatul, închei nota. Grigore din Nisa și Maxim Mărturisitorul care au sistematizat această doctrină a unirii cu Dumnezeu. În lucrarea sa, viața lui Moise, Grigore din Nisa vorbește despre întunericul luminos în care Moise spune că îl vede pe Dumnezeu. Pentru Maxim Mărturisitorul, această vedere a lui Dumnezeu în întuneric este săvârșitoare de Teosis, altfel spus credinciosul devine părtașa lui Dumnezeu. Întumnezeirea este prin urmare un dar gratuit. Un act al lui Dumnezeu Atotputernic care iese în mod liber din transcendența sa, deși rămâne esențialmente incognoscibil. Tot astfel, Simeon, noul teolog, 942-1022, singurul mistic al Bisericii Răsăritene care vorbește despre experiențele sale de iluminare, descrie în următorii termeni misterul în Dumnezeirii. Toi ai făcut, Doamne, ca acest templu coruptibil, carnea mea omânească, să se contopească cu sfânta ta carne și sângele meu să se amestece cu al tău. De acum înainte, eu sunt mădularul tău transparent și străluminos. Închei citatul. Așa cum am spus deja, teosisul constituie doctrina centrală a teologiei ortodoxe răsăritene. Adăugăm că ea este legată de disciplinele spirituale ale isihaștilor de la hesichia, liniște, liniștire, cenobiți din mănăstirile de la muntele Sinai. Practica preferată a acestor călugări era rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Isus. Scurtul text, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, trebuia repetat fără încetare, meditat și interiorizat. Începând din secolul al 6 lea isihasmul se răspundește de la muntele Sinai în lumea bizantină. Ioan Scărarul, secolul 6-7, VI teologul Sinait, cel mai însemnat, insista deja asupra Isihiei. Dar mai ales cu Nichifor din singurătate, secolul al XIII-lea, acest curent mistic se înrădăginează pe muntele Athos și în alte centre mănăstirești. Nichifor amintește că țelul vieții spirituale este să ia cunoștință de tainele comorii ascunse în inimă altfel spus să unească mintea, nus, cu inima, lăcașului Dumnezeu. Această unire se săvârșește coborând prin intermediul respirației, mintea în inimă. Inchifor este primul martor atestat în mod sigur care îmbină rugăciunea lui Isus cu o tehnică respiratorie. În cuvântul său despre păzirea inimii, Inchifor expune în amănunt această metodă, citesc, tu, deci șezând și adunându-ți mintea, împinge și silește pe calea nărilor pe care intră aerul în inimă să coboare împreună cu aerul inspirat în inimă. Și intând acolo, nu ți vor mai fi fără veselie și fără bucurie cele de după aceea. Și precum un bărbat oarecare, fiind călătorit de la casa sa, când se întoarce, nu mai știe ce să facă de bucurie, că să a învrednicit să se întâlnească cu copiii și cu nevasta, așa și mintea, când se întâlnește cu sufletul, se umple de o bucurie și veselie de negret. Dar trebuie să mai știi și că... Ajungând mintea acolo, nu trebuie să tacă și să stea acolo degeaba, ci să aibă ca lucru și ca îndeletnicire neîncetată rugăciunea. Domne Iisusă Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, să nu mai contenească niciodată din aceasta. Închei citatul. O personalitate și mai importantă pentru avântul sihasmului, la muntele atos a fost Grigore Sinaitul, 1255-1346. El insistă asupra rolului central al amintirii de Dumnezeu. Citez, să-ți aduci aminte de Domnul Dumnezeul tău în toată vremea, Romul 8.2.18, pentru ca omul să ia cunoștință de grația acordată prin botez, dar tărnuită și mai apoi din pricina păcatelor. Rigore preferă monahismului comunitar singurătatea pusniciei, rugăciunea liturgică părându-i se prea exterioră pentru a declanșa amintirea lui Dumnezeu, dar totodată atrace atenția monahului asupra pericolului viziunilor suscitate de imaginație. Nota 35. Maiendorf amintește că e vorba de o trăsătură esențială a tradiției mistice ortodoxe. Imaginația sub toate formele voluntare și involuntare este vrășmașa, cea mai primejdioasă a unirii cu Dumnezeu. Închei nota. Datorită în mare parte controverselor ridicate de isihasm, teologia bizantină încetează să mai fie o teologie de repetiție, așa cum era socotită din secolul al IX lea Încoace. Prin anul 1330, un grec din Calabria, Varlaam, venit la Constantinopol, câștigă încrederea împăratului și se consacră misiunii de împăcare a bisericilor. Nota 36. În 1339 îi se încredințează o misiune confidențială, pe lângă Benedicta al XII la Avignon. Închei nota. După ce a întâlnit mai mulți călugării sihaști, Varlaam a început să le critique metoda și se acuze de erezie, mai precis de mesalianism. Nota 37. Pentru mesalieni, scopul final al credinciosului era unirea extatică cu trupul de lumină a lui Hristos. Închei nota. Când isihaști îi pretindeau că-l văd pe Dumnezeu însuși, ori vederea directă a lui Dumnezeu cu ochii trupului nu este cu putință. Printre apărătorii isihaștilor se distinge de departe Grigore Palama. Născut în 1296, Palama a fost hirotonisit și a petrecut 20 de ani într-o mănăstire de pe muntele Athos, înainte de a fi fost ordonat arhiepiscop de Salonic. Răspunzând lui Varlaam în triadă într-o apărare a sfinților isihaști, Palama a înnoit în mare parte teologia ortodoxă. Principala sa contribuție constă în distinția pe care el o introduce între esența divină și energiile prin care Dumnezeu se comunică și se revelează. Citez, esența divină și incognoscibile, dacă nu posedă o proprietate distinctă de sine însăși, va fi cu totul inexistentă, nu va fi decât o vedenie a spiritului. Închei citatul. Esența este cauza energiilor, citesc, fiecare dintre energii înseamnă cu adevărat o proprietate divină distinctă pentru că toate sunt actele acelui unic Dumnezeu viu. Închei citatul. Doctrina energiilor a fost confirmată de sinoadele bizantine din 1341, 1347 și 1351. În ceea ce privește lumina divină văzută de isihaști, Palama se referă la lumina schimbării la față. Pe muntele Tabor n-a avut loc o schimbare în Isus, ci o transformare în apostoli. Aceștia au dobândit, prin grația divină, facultatea de a-L vedea pe Isus așa cum este, orbitor în lumina sa. Înainte de căderea sa în păcat, Adam avea această facultate și ea îi va fi restituită omului într-un viitor eshatologic. Nota 38 Altfel spus, perceperea lui Dumnezeu în lumina sa increată este legată de perfecțiunea originilor și a sfârșitului, în paradisul de dinaintea istoriei și în eshatonul care va pune capăt istoriei. Dar aceia care se văd scădem de împărăția lui Dumnezeu se bucură de pe acum de vederea luminii increate, precum apostolii pe Muntele Tabor. Închei nota. Pe de altă parte, dezvoltând tradiția călugărilor din Egipt, Palama afirmă că viziunea luminii increate se însoțește de o luminozitate obiectivă a Sfântului. Citez. cel ce participă la energia divină devine el însuși într-o câtva lumină. El este împreunat cu lumina și cu lumina împreună el vede îndeplină trezie tot ceea ce este ascuns celor care n-au primit acest har. Închei citatul. Într-adevăr, ca urmare a întrupării, trupurile noastre au devenit temple ale Duhului Sfânt care este în noi. Prin taina Euharistiei, Hristos se află înăuntrul nostru. Citez, noi purtăm lumina Tatălui în persoana lui Iisus Hristos, închei citatul, Triade 1 Roman 2. Această prezență divină înăuntrul trupului nostru transformă trupul și îl face spiritual, în așa chip încât omul întreg ajunge Duh dar această spiritualizare a trupului nu presupune detașarea de materie, din potrivă. Contemplativul, citez, fără să se separe sau să fie despărțit de materia care îl însoțește de la început, închei citatul, aduce la Dumnezeu, citez, prin el întreaga creație, închei citatul. Marele teolog se revoltă împotriva platonicismului care, în secolul al XIV-lea, în epoca renașterii din timpul paleologilor, fascina elita intelectuală bizantină și chiar pe anumit membri ai bisericii. Nota 39. Aprobând gândirea teologului Isihast, Biserica Bizantină va întoarce hotărât spatele spiritului renașterii. Inchei nota. Revenind la tradiția biblică, Palama insistă asupra importanței tainelor prin care materia este transsubstanțializată fără să fie anihelată. Triunful Isihasmului și teologia Palamit au suscitat o înnoire a vieții sacramentare și au determinat regenerarea unor instituții bisericești. Isihasmul se răspândește rapid în Europa de răsărit, în țările române și pătrunde în Rusia până la Novgorod. Renașterea elenismului cu exaltarea filozofiei platoniciene n-a avut urmări. Altfel spus, Bizanțul și țările ortodoxe nu au cunoscut umanismul. Unii autori consideră că, grație dublei a lui Palama, împotriva okamismului lui Varlam și împotriva filozofiei grecești, ortodoxia n-a dat loc niciunei mișcări de reformă. Adăugăm că unul dintre cei mai îndrăzneți autori după Palama a fost un laic, Nicolae Cabasila, 1320 sau 1325-1371, în alt funcționar din administrația bizantină. Cabasila să strălucit o tradiție care s-a perpetuat la toate popoarele ortodoxe. El consideră laicul drept superior călugărului. Modelul acestuia din urmă este viața angerească, în vreme ce laicul este un om total. De altfel, Nicolae a scria pentru laici pentru că aceștia să devină conștienți de dimensiunea profundă a vieților creștine și întâi de toate de misterul sacramentelor. Nota 40 Cărțile lui Nicolae Cabasila, Viața întru Iisus Hristos și Tâlcuirea Dumnezeieștei Liturghii sunt citite încă în comunitățile ortodoxe de azi. Închei nota.